виявитися дутим. Знадобилося досить багато часу, щоб. Нарешті виникла підозра, що справа йде неблагополучна. Тоді тільки звернулися до судових інстанцій. І на загальний подив з'ясувалося з досконалою точністю. Гершульце сховався від своїх кредиторів. Це було все, що вдалося дізнатися репортерам. І навіть найзнаменитішому Майкл Джону, який прославився тим, що він примудрився виводити деякі політичні зізнання в президента Гранта, найпотаємнішого політичного діяча свого століття, і невтомному блундербусу, що завоював собі славу тим, що він, скромний кореспондент Ворлда, першим повідомив російському цареві про капітуляцію Плевни. Навіть цим китам репортажу пощастило не більше, ніж решті їхніх побратимів. Їм доводилося зізнатися, що ні трибуна, «Ні Ворлд не можуть повідомити нічого нового про банкрутство Шульце. Ця зловісна подія набувала абсолютно виняткового характеру завдяки особливому становищу, яке посідав Штальштадт. Незалежне, ізольоване місто, де не можна було провести нормального законного розслідування. Підпис Шульца, що правда, було оскаржено в Нью-Йорку, і його кредитори мали всі підстави припускати, що майно». Обладнання та продукція заводу, штальштат та якоюсь мірою задовольнять їхні претензії. Але до якого суду слід було звернутися для того, щоб накласти на це майно секвестр? Штальштат був абсолютно незалежною територією. Він не належав до жодного з північноамериканських штатів. Він цілком належав Геру Шульце, якби в нього був хоча б заступник або уповноважений. Або якась адміністративна рада, нічого подібного у штальштаті не було навіть суду, ні навіть якогось судового органу. Шульце був і королем, і Верховним суддею, і головнокомандувачем, і адвокатом, і нотаріусом, і єдиним повноправним комерційним судом. Він особлював собою ідеал єдиновладдя, і не дивно, що з його зникненням сталеве місто ця грандіозна будівля завалилася як картковий будиночок. У будь-якому іншому подібному випадку кредитори могли б об'єднатися в синдикат, взяти управління справами у свої руки, по-своєму розпорядитися активом. Вони могли б одразу встановити, що за дуже невеликої витрати грошей і вміння керувати цю машину можна негайно пустити в хід. Але тут це було неможливо, бо не було жодного юридичного органу, який міг би узаконити таку операцію. І ця до певної міри моральна перешкода була, мабуть, ще більш нездоланною, ніж кріпосні стіни і рови, що оточують сталеве місто. нещасні кредитори бачили заставу, яка могла забезпечити їхні векселі, але не мали змоги накласти на неї заборону. Їм не залишалося нічого іншого, як, об'єднавшись усім разом, влаштувати генеральну нараду. На цій нараді було вирішено від імені всіх потерпілих подати апеляцію до Конгресу, щоб він захистив інтереси американських громадян, ухвалив рішення приєднати штальштат до північноамериканських Сполучених Штатів і підпорядкував таким чином цей жахливий феномен законам усього цивілізованого світу. Дехто з членів Конгресу був особисто зацікавлений у цій справі з іншого боку. Така апеляція цілком відповідала духу американського законодавства. І можна було сподіватися, що справа увінчається успіхом, на жаль. Конгрес щойно розпустили, і для того, щоб дати хід цій апеляції, треба було чекати наступної сесії. Тим часом життя в Штальштатті поступово завмирало. І гігантські печі його заводів згасали одна за одною. Глибокий смуток панував у селищах Сталевого міста де 10 тисяч робітничих сімей позбулися джерела існування. Що робити – продовжувати роботу в надії на платню? Яку, можливо, виплатять за півроку, а, можливо, і зовсім не заплатять? А де вона робота, то замовлення перестали надходити. Щойно припинилися платежі. Клієнти Шульца вичікували. Чим скінчиться ця загадкова історія? Начальники відділів, інженери, майстри – не отримуючи жодних розпоряджень. Нічого не могли зробити самі. Робітники сходилися. Радилися, влаштовували збори, мітинги, виголошували промови. Але ніхто не міг запропонувати жодного певного плану дій. Бо жодних можливостей діяти не було. Слідом за безробіттям у місто увійшли нужда. Відчай і пороки. Цехи порожніли, народ повалив у шинки. Щойно ще одна труба переставала диміти на заводі. У селі по сусідству відкривався новий шинок. Найбільш розсудливі з робітників, найбільш завбачливі – ті, хто зумів припасти дещо на чорний день, складали свої пожитки. Інструменти, милі серцю господині перини і подушки, і оточені купою товстощоких дітлахів, захоплених перспективою побачити новий світ з вікна вагона. Поспішали покинути Штальштадт – ті, хто знявся з місця. Розбрелися по світу і знайшли собі хто на заході, хто на сході. На півночі або на півдні інший завод, іншу роботу, нове житло. Але таких щасливців виявилося небагато, а скільки на кожного з них припадало бідняків, яких скрута прикувала до місця. Вони нікуди не могли рушити. З потухлим поглядом. йому серці. Вони бродили вулицями. Розпродавали свій жалюгідний скарб хижому ворону. Що, наче за інстинктом, злітається до місця людських лих, а за кілька днів або тижнів. Коли вже не було, що продавати, залишалися без грошей, без роботи, без надій. І майбутнє простягалося перед ними холодне, безрадісне та грізне. Як крижана рука зими. Що насувається? Глава 16. Два французи беруть приступом місто. Коли звістка про зникнення шульца дійшла до Франсивілля. Першими словами Марселя були «А що?», «Якщо це тільки військова хитрість». Однак, після зрілих роздумів, він вирішив, що наслідки цієї хитрості призвели до катастрофи Шталептатта. І це саме собою виключає можливість подібного припущення, бо воно межує з безглуздістю. Проте він говорив собі, що ненависть не міркує, а несамовита ненависть такої людини, як Шульце, може зробити її здатною на все. Тому, щоб там не було, Францивіллю слід, як і раніше, триматися насторожі. За наполяганням Марселя Рада, оборони випустила відозву до громадян Францивілля, в якій він закликав їх не довіряти брехливим чуткам, поширюваним ворогом з метою приспати їхню пильність. Натхнені цим закликом, громадяни Францивілля подвоїли своє завзяття в роботі та військовій підготовці вирішивши, що це буде найкращою відповіддю на будь-яку вилазку ворога. Але докладні повідомлення в Сан-Франциських, Чиказьких і Нью-Йоркських газетах, описи фінансових і комерційних крахів, викликаних катастрофою в Штальштатті, створювали таку яскраву, переконливу картину, що сумніватися в істинності цієї події було просто безглуздо. Одного чудового ранку жителі міста Доктора Саразея Прокинулися і відчули себе в цілковитій безпеці. Подібно до людини, яка, прокинувшись і розплющивши очі, відчуває, що вона позбулася страшного кошмару. Так, кошмар розвіявся, ніяка загроза не висить більше над францивілем. Радісну звістку повідомив францивільцям Марсель, який нарешті твердо і беззастережно переконався в цьому. Почуття невимовного полегшення охопило всіх, Люди тиснули один одному руки, цілувалися, вітали знайомих і незнайомих. Влаштовували звані обіди. У місті настало свято. Жінки вбралися в найкращі туалети. Чоловіки залишили земляні роботи, припинили військові вправи, покинули табори. Усі раділи, раділи, сяяли. Місто немов повернулося до життя після важкої хвороби. Але найбільше радів доктор Саразен. Ця шляхетна людина відчувала себе відповідальною за долю тих, хто з такою довірою і надією віддав себе під його заступництво і влаштувався в його місті. Думка про те, що він прирік цих людей на загибель. Він, який думав тільки про їхнє благополуччя і щастя, не давала йому спокою. Нарешті цей страшний тягар звалився з його душі, і він може дихати спокійно. Пережита небезпека тісніше зблизила громадян Францивілля. Люди, що належать до найрізноманітніших верств суспільства, відчули себе братами, пов'язаними одними і тими самими прагненнями, що живуть одними і тими самими інтересами. Кожен відчував, як у душі його народжується щось нове. Це нове було їхньою новою вітчизною. Вони разом страждали. Разом тривожилися за неї і тільки тепер зрозуміли. Як вона дорога їм? Словом, роботи з укріплення та оборони Франсивілля. Безсумнівно послужили йому на користь. Маленька колонія дізналася, розрахувала і перевірила свої сили. Вона почувалася більш впевненою. Тепер уже жоден ворог не застане її зненацька. Коротше кажучи, ніколи досі діти ще доктора Саразена не бачило перед собою більш блискучих перспектив. І дивна річ. Люди не забули кому вони зобов'язані своїм порятунком, не залишилися невдячними. Від імені всього міста організатору захисту, молодому інженеру, самовіддана діяльність якого дала змогу Францивіллю приготуватися до нападу ворога. Було принесено публічну подяку, але Марсель вважав, що справу ще не доведено до кінця. Таємниця, що оточує сталеве місто, може ще містити в собі небезпеку, міркував він. Я тільки тоді буду спокійний, коли мені вдасться розсіяти цей морок і витягнути на світло цю таємницю. І він вирішив повернутися в Шталептат і будь-що, будь домогтися вирішення загадки. Марно. Доктор Саразен намагався відрадити його від цієї затії. Марно намагався він переконати Марселя, що це справа ризикована, небезпечна, що йому на кожному кроці може загрожувати якась страшна несподіванка. Що це все одно, що самому лізти в пекло. Гершульце не така людина, щоб зникнути так просто. Він навіть помираючи не забуде про те, щоб приготувати пастку своєму ворогові не можна навіть уявити собі. На що здатне таке чудовисько, переконував Марселя доктор, ось саме тому, що я абсолютно згоден з вами і допускаю можливість усього того. Що ви говорите, дорогий докторе, відповів Марсель. «Я й вважаю своїм обов'язком вирушити у шталептат. Це бомба, у якої потрібно виняти гніт, перш ніж вона розірветься. І я навіть хочу просити у вас дозволу взяти із собою Октава». «Октава?» – вигукнув доктор. «Так, так, ви тільки подивіться, який це молодець. На нього сміливо можна покластися, і я запевняю вас, що ця маленька прогулянка піде йому тільки на користь. Ступайте, діти мої!» «І хай збереже вас Бог!» – з хвилюванням сказав старий доктор, обіймаючи Марселя і сина. Наступного дня на світанку Марсель і Октав, залишивши позаду безлюдні робочі селища, під'їхали до ворід Шталептатта. Обидва були прекрасно озброєні. Завбачливо запаслися усім необхідним, і обидва твердо вирішили не повертатися до дому доти. Доки їм не вдасться розкрити цю чорну таємницю. Вони вийшли з екіпажу і пішли дорогою вздовж високих укріплень міста. І тут їхнім очам постала похмура дійсність, який так довго відмовлявся вірити Марсель. Завод мовчав. На беззоряному небі нечітко вимальовувалася темна громада жодного освітленого вікна, жодної заграви вогнів, жодних спалахів іскор, які розлітаються вогненним снопом, жодних газових ріжків, жодних ліхтарів. Жодних ознак життя. Безмовність і морок, здавалося, ніби смерть витає над містом. А чорні труби стирчать як обвуглені скелети. Звук кроків гулко розносився в пустельній тиші. Який смуток мимоволі вирвалося в октава, ніби кладовищем ідеш. Була сьома година ранку, коли вони підійшли до головної брами Шталептатта на кріпосному валу. Де раніше стояли, як стовпи, вартові, не видно було ні душі. Але міст перед воротами було піднято, і Марсель з Октавом зупинилася на краю глибокого рову метрів 5-6 завширшки. Вони витратили не менше години, поки їм вдалося закинути за залізну перекладину воріт, захоплений із собою канат. Нарешті Марселю пощастило вдало закріпити петлю, і Октав піднявся по канату на високі ворота. Марсель кинув йому одне за одним усе, що в них було з собою, а потім і сам піднявся тим самим шляхом. Перекинути той самий канат по той бік стіни, переправити обоз і спуститися самим було справою кількох хвилин. Вони опинилися тепер на окружному шосе, яким колись прямував Марсель, прямуючи в сектор О, і тут теж була пустеля і тиша. Прямо перед ними височили похмурі заводські будівлі. Вони дивилися на них чорними очницями вікон і точно говорили прибульцям. «Геть звідси! Яке вам діло до наших таємниць? Мабуть, найкраще нам пройти до воріт, о!» «Я їх знаю», – сказав Марсель. Вони повернули ліворуч і незабаром підійшли до масивної арки. На якій посередині красувалася літера «О» – важкі дубові ворота. Оковані залізом, були зачинені. Марсель підняв із землі великий камінь і, розмахнувшись, вдарив ним у ворота. Відповіддю йому було тільки відлуння, но... «Марш на приступ!» – крикнув Марсель. Вони знову взялися закидати канат на ворота і добряче змучилися. Перш ніж їм вдалося міцно зачепити його. Нарешті вони опинилися по той бік стіни. На головному проспекті сектора... О, варто було трудитися! З обуренням вигукнув октав. «Беремо приступом одну стіну, виростає інша, третя, що ж це?» «Так, до нескінченності, устрою не міркувати», – сміючись крикнув Марсель. Він подивися, на краще, праворуч мій цех. Я із задоволенням загляну в нього ще раз. До речі, ми там захопимо деякі інструменти і кілька динамітних шашок. Вони увійшли до величезного ливарного цеху, де почав свою кар'єру в штальштатті молодий ельзасець яким похмурим здавався тепер цей цех? Зі своїми згаслими печами і покритими іржею рейками. Сірі від пилу, підйомні крани, немов шибениці, простягали вгору свої величезні роз'яті руки. Це зловісне видовище леденило серце. Марсель поспішив відвести звідси Октава. «Ось цей цех, мабуть, буде цікавішим для нас», сказав він, прямуючи знайомою дорогою до їдальні, в якій колись обідав щодня. Октав мовчки кивнув, але обличчя його помітно пожвавилося, коли він побачив дерев'яну стійку і на ній цілу батарею пляшок усіх кольорів і розмірів. Тут же стояло кілька коробок із консервами найпрославленіших фірм. Молоді люди спокійно розташувалися за прилавком і із задоволенням приступили до сніданку. Експедиція ще тільки почалася, і підкріпитися не завадило. Закушуючи, Марсель думав про те. Як їм проникнути у вежу бика, перебратися через стіну центрального сектора, годі було й думати. Ця стіна була неприступної висоти і абсолютно гладка. Без єдиного виступу, і при цьому поблизу не було жодної будови. Жодного дерева, щоб розшукати вхід до неї. І, ймовірно, єдиний. Треба було обійти весь сектор, що було далеко не просто, залишалося одне. Пустити в справу динаміт. Звичайно, це було вельми ризиковано, тому що можна було припускати, що Гершульце перед своїм зникненням подбав про те, щоб розставити пастки своїм ворогам, заклавши де-небудь міни для прибульців, які наважаться заволодіти шталептатом, Але всі ці міркування не могли змусити Марселя відмовитися від того, що він задумав, коли Октав підкріпився і відпочив. Марсель запропонував піти. Прямо вулицею, що перерізала сектор О і впиралася у високу кам'яну стіну. «Що ти скажеш щодо того, щоб підірвати цю стінку динамітом?» – запитав він. «Справа нелегка, але ж ми сюди не гуляти прийшли», – сказав Октав, готовий на будь-яку спробу. Недовго думаючи, вони взялися за роботу, їм довелося чимало повозитися. Треба було оголити фундамент стіни, класти в ущелину між двома каменями сильний важіль. Розгойдати його, виламати один камінь, пробурити кілька невеликих паралельних отворів і закласти в них динаміт. До десятої години все було готово. Октав чиркнув сірником і підпалив гнід. Марсель знав, що гнід горітиме п'ять хвилин. Тому він заздалегідь приглядів поблизу невеликий шинок у підвалі з глибоким склепінням і товстими стінами. Там вони і сховалися в очікуванні вибуху. Не без хвилювання рахували вони хвилини. Раптом будівля і сам підвал похитнулися, як від землетрусу. Слідом за поштовхом пролунав оглушливий вибух. Наче кілька десятків гармат вдарили разом, і за дві-три секунди все навкруги перетворилося на купу руїн. Повітря здригалося від гуркоту дахів, що обвалювалися. Обвалюваних стін. Балок і далеко розносив дзвін битого скла. Нарешті все стихло. Марсель і Октав вилізли зі свого притулку, картина, що постала перед їхніми очима. Вразила навіть Марселя, хоча йому і не раз доводилося спостерігати дію вибухових речовин. Половина сектора озлетіла в повітря, здавалося. Місто зазнало тривалого гарматного обстрілу. Напівзруйновані стіни будівель оголили нутрощі цехів. Вивернуті балки, рами, залізні листи. Купи битого скла і щебеню вкривали землю. А густі хмари пилу ще носилися в повітрі і повільно сірою пеленою осідали на гори руїн. Марсель з октавом кинулися до стіни. У ній зяяла величезна діра метрів у 15. 20 завширшки. А з того боку виднілося знайоме Марселю подвір'я центрального сектору. Двір був оточений залізними гратами. Але оскільки його тепер ніхто не охороняв, вони миттю перемахнули через них, і тут їх зустріла та ж мертва тиша. Марсель обійшов модельні майстерні, де він колись день у день сидів над своїми кресленнями. В одному з кабінетів йому випадково попалося на очі незакінчене креслення парової машини. Це було те саме креслення, над яким він почав працювати, коли його викликали до Гера Шульце, проходячи читальним валом. Він побачив знайомі книги, журнали. Усе немов говорило про те, що життя йшло тут своїм звичним ходом і раптом чомусь раптово зупинилося. Нарешті вони підійшли до внутрішньої огорожі сектора О. І перед ними виросла стіна, за якою розташовувався парк Гера Шульце. «Доведеться нам, мабуть, підірвати і цей парканчик», – сказав Октав. «Можливо, тільки давай спочатку пошукаємо хвіртку». Можливо, її можна буде підірвати простою петардою. Вони перелізли через огорожу і пішли вздовж стіни. Іноді їм доводилося згортати, оминати якусь будівлю, робити невеликий гак. Але висока кам'яна стіна весь час була в них перед очима. Подорож ця виявилася немарною. Через деякий час вони побачили низенькі дубові дверцята. Ледве помітні в кам'яній кладці стіни. Октав. Недовго думаючи, дістав бурав і швидко просвердлив отвір у дерев'яній хвірці. Марсель зазирнув у нього і побачив пишну тропічну зелень квітучого. «З запашного парку, здолати ці дверцята і ми біля мети», – сказав він. «Чи варто витрачати порох на цю деревинку?» – пиркнув октав і розмахнувшись. Почав бити в двері ломом. Вони почали ледь-ледь подаватися, як раптом вони почули глухий скрип засува що відсувається, і клацання ключа. Двері трохи відчинилися, притримувані товстим ланцюгом. «Хто там?» – пролунав хрипкий голос. Глава 17. Пояснення за допомогою перестрілки. Якби за цією стіною несподівано пролунав постріл, друзі би не так здивувалися. Усе, що завгодно, але цього запитання вони ніяк не могли очікувати. З усіх припущень Марселя, з приводу сплячого міста – Єдиним, що не спало йому на думку, було те, що хтось може поставити йому цілком природне запитання, навіщо він сюди з'явився. Їхня експедиція, цілком законна в припущенні, що шталептат покинуть жителі, набувала зовсім іншого характеру, якщо місто виявлялося населеним. Те, що в першому випадку являло собою щось на кшталт археологічного дослідження, ставало в другому незаконним вторгненням та ще й зі зброєю в руках. Усі ці думки з блискавичною швидкістю промайнули в голові в Марселя. Поки він стояв рухаючись, немов приріс до землі. «Верда!» – повторив той самий голос уже нетерпляче. Нетерпіння здавалося, мабуть, цілком доречним. Але як було подолати стільки перешкод? Перебратися через рів через кам'яні стіни, підірвати кілька кварталів. І все це тільки для того, щоб почути цілком природне запитання. Хто там і не знати, що на нього відповісти? Минуло, мабуть, півхвилини, перш ніж Марсель, опанувавши себе, зрозумів усю двозначність свого становища і, схаменувшись, відповів німецькою Друг, чи ворог, це ви будете судити самі. Мені треба поговорити з гером Шульцем. Ледве він встиг вимовити ці слова, як із за напіврозкритих дверцят пролунав здивований вигук, і перед очима Марселя промайнули вогняно руді Бакенбарди. Ще Щетинистий вуз і витріснути в тупому здивуванні око. Це був не хто інший, як колишній охоронець Шульце-Сігімер, Йоган Шварц. Вигукнув приголомшений велетень, і в його голосі почулася радість. Йоган Шварц. Мабуть, несподівана поява ввіреного його піклуванню бранця. Здивувала цього Аргуса не менше, ніж його таємниче зникнення. «Можу я бачити Гера Шульце?» Повторив Марсель, Сігімер заперечно похитав головою. «Немає наказу», – сказав він. «Наказ немає, пускати не можна». «То, можливо, ви доповісте Геру Шульце, що я тут». «Я хочу його бачити». «Ні, Гер Шульце, Гера Шульце немає тут», – понуро відповідав велетень. «А де ж він, коли він повернеться?» – допитувався Марсель. «Не має знати, знати наказ, нікого не пускати». Крім цих уривчастих, незрозумілих фраз, Марсель нічого не міг добитися. Рудий Цербер із тупою впертістю безглуздо твердив одне. Немає наказу. Та що нам у нього питати дозволу, не витримав нарешті октав, увійдемо та й усе. І він щосили наліг на дверця та плечем. Але ланцюг витримав, а слідом за тим здоровенний поштовх з того боку змусив його відлетіти на кілька кроків. Дверцята зачинилися, брязкнув залізний засув, і замок замикався. Мабуть, їх там робить зграя. З досадою вигукнув октав дещо присоромлений своєю невдалою спробою, і нагнувшись, приклався оком до отвору. Дивись но, другий. З подивом вигукнув він Арміній. Підхопив Марсель і, нагнувшись зі свого боку, теж зазирнув в отвір. І раптом, звідки зверху, мало не з неба, пролунав інший голос Хто йде? Марсель з Октавом підняли голову, голос належав Армінію. Голова його стирчала над стіною, мабуть, він встиг підставити драбину. «Але ж ти ж сам бачиш Армінію», – відповів Марсель. «Довго я буду чекати. Відкриєш ти чи ні?» Не встиг він договорити, як над стіною показалося дуло рушниці. Пролунав постріл, і куля зачепила капелюх Октава. «Ах, ось ти як! Ну, отримуй!» – крикнув Марсель і всунув петарду під двері. Двері розлетілися друзки, і молоді люди зі зброєю в руках кинулися в парк. Біля стіни, що дала тріщину від вибуху, ще стояли сходи. Від них йшли сліди крові, але ні Сігімара, ні Армінія не було видно. Кругом стіною здіймався тропічний ліс, чарівний парк Гера Шульца. Октав зупинився заворожений. «Боже, яка краса!» – вигукнув він. «Але знаєш, нам краще розділитися». Боюся, що ці городні опудала чатують на нас десь тут за деревами. Вони заглибилися в кущі. Марсель по один, а октав по інший бік алеї. Обережно переходячи від дерева до дерева і озираючись на всі боки, вони повільно посувалися вперед. Не встигли друзі зробити кілька десятків кроків, як знову пролунав постріл. І шматок кори відлетів від дерева, під яким щойно стояв Марсель. Досить погралися. «Кидайся на землю повзком!» Тихо скомандував октав, і негайно ж, притулившись до землі, поповз до густого чагарнику, що облямовував широкий круглий майданчик, посеред якого височила вежа бика. Марсель не встиг вчасно наслідувати приклад товариша, і ледве уникнув третьої кулі. Вона просвистіла в нього над головою, і коли він кинувся плазом на землю, Четверта куля, прожужавши в повітрі, встромилася поруч із ним у стовбур пальмового дерева. «Щастя наше, що ці виродки стріляють, як новобранці!» Вигукнув октав, підповзаючи до товариша. Зупинив його Марсель, показуючи очима на димок, що піднімається з вікна в нижньому поверсі. «Ось де вони засіли, розбійники!» «Ну, почекай, я з ними зіграю штуку!» І він, швидко озирнувшись на всі боки, обламав із дерева, що стояло поруч, товсту гілку завдовжки приблизно в людський зріст. Потім, скинувши з себе блузу, надів її на палицю, а зверху насунув капелюх. Поставивши гілку таким чином, щоб видно було капелюх і рукави блузи, Марсель підповз в притул до октава і прошепотів йому на вухо. «Займися з ними тут трошки, переповзай з місця на місце і пострілюй» а я спробую напасти на них із тилу». І з цими словами він прошмигнув у гущавину чагарнику, що оточував майданчик. Минуло приблизно чверть години, протягом яких обидві сторони обмінялися десятком двома кулями, без найменшого результату. Куртка і капелюх Марселя сильно постраждали, але на ньому це ніяк не позначилося. Карабін «Октава» перетворив надрускі віконниці у вікні нижнього поверху. Раптово стрілянина затихла, і Октав почув здавлений крик. «До мене, Октаве, він у мене в руках!» Швидше сюди Октав не змусив себе чекати. Одним стрибком вискочив він із-за кущів, перебіг майданчик з розгону вскочив у вікні. На підлозі, звившись клубком, як змії, каталися у запеклій сутичці Марсель і Сігімер. Марсель, якому вдалося непомітно проникнути в будинок з протилежного боку і підкрастися до Сігімера ззаду, не дав йому часу схаменутися. Вибивши в нього рушницю з рук, він одразу повалив його на підлогу. Але геркулесівська сила велетня, хоча й поваленого додолу, робила його небезпечним супротивником. І Марселю доводилося пускати в хід усю свою спритність, щоб не дати йому схопити себе за горло. Октав прийшов якраз вчасно. За хвилину Сігімер, зв'язаний по руках і ногах, лежав нерухомо посеред кімнати. «А де інший?» – запитав Октав. Марсель показав рукою на диван, де, витягнувшись із закинутим закривавленим обличчям, лежав Арміній. «Куля в голову», – сказав Октав, підходячи до дивана. «Так», – підтвердив Марсель, що ж сам напросився. «Ну, тепер ми можемо розпоряджатися, як удома», – сказав Марсель. «Давай-но приступимо до огляду. Почнемо з кабінету Шульца. Вони вийшли з приймальні, де щойно відбулася вирішальна сутичка». І, пройшовши через анфіладу розкішно прибраних кімнат, вступили в заповідний чертог сталевого короля. Октав із захопленням озирався на всі боки. Марсель, посміюючись над його здивованими вигуками, відчиняв одну за одною двері до розкішних залів, поки вони нарешті не увійшли до зеленої із золотом вітальні. Тут їхнім очам постало таке дивне видовище, що Марсель доп'ятився від подиву. Можна було подумати, що головна поштова контора Нью-Йорка або Парижа сипала сюди всю свою пошту до останнього папірця. На столах, на кріслах, на підлозі. Усюди валялися нерозпечатані пакети, листи, депеші, бандеролі. Нога тонула в них мало не по коліно. Усю кореспонденцію Шульце, як особисту, так і ділову, що надходила день у день у поштову скриньку на парковій огорожі, виймали виконавчі Сігімер і Арміній які акуратно доставляли її до кабінету господаря. Скільки жадібних запитань, надій, болісних сумнівів і слі свідчаю. Очікування й горя ховалося в цих безмовних пакетах, адресованих Шульце. А скільки мільйонів у цінних паперах, у векселях, переказах, акредитивах, чеках. І все це лежало тут без руху, бо лише одна рука в усьому світі мала право розкрити ці легко доступні, але недоторканні конверти. І ця рука була відсутня. Тепер уся справа в тому, щоб знайти потаємні двері в лабораторію. Сказав Марсель і почав знімати книжки з полиць, що стоять по стінах кабінету. Марна праця. Він оголив усі полиці, але так і не знайшов потаємного проходу. Озброївшись камінними щіпцями, він віддер панелі. Обійшов усю кімнату, постукуючи по стінах, намагаючись вгадати за звуком вихід на сходи. Але стіна всюди звучала однаково. Очевидно, Гер Шульце, дізнавшись, що людина, яка проникла в його таємниці, залишилася живою, заклав цей прохід. Але тоді, значить, він зробив десь інший. Але де? Не інакше, як тут, у кабінеті. Тут він працював, як і раніше, це видно було з того, що Арміні і Сігімер продовжували приносити сюди листи. Марсель добре вивчив усі звички німця. І знав, що все необхідне для роботи. Все, що потрібно було приховати від нескромних поглядів, Шульце любив тримати у себе під рукою. Прохід має бути тут, можливо, він влаштував його у вигляді люка в підлозі. Марсель підняв килим, оглянув весь паркет, плитку за плиткою. Ніде не було жодних слідів потаємного ходу або люка. «А чому ти думаєш, що прохід має бути тут?» – запитав Октав. «Я абсолютно впевнений у цьому», – відповів Марсель. «У такому разі треба дослідити стелю», – сказав Октав і вліз на стілець. Він хотів піднятися на люстру і промацати рушничним прикладом ліпне, оздоблення на самій середині стелі. Але щойно він схопився за масивну позолочену підвіску, як люстра повільно поїхала донизу. Барельєф на стелі розсунувся, і через щілину беззвучно спустилася донизу легка сталева драбинка. Їх немов запрошували піднятися. «Ось і чудово, йдемо!» – незворушно сказав Марсель, і перший ступив на драбинку. Глава 18. Таємниця розкривається. Коли вони піднялися на верхню сходинку сталевих сходів, що опинилися на рівні паркетної підлоги, вони опинилися у великому круглому залі без дверей і вікон. Якби не яскраве молочне світло, що проходило крізь товсте скло ілюмінатора, вправленого в дубову підлогу, і нагадував диск повного місяця, що світився. Зал був би занурений у повну темряву. Мертва тиша панувала в цих глухих стінах, що не пропускали ні звуку, ні світла. Молодим людям, здавалося, немов вони вступили до склепу. Там, за цим склом, ховалася розгадка таємниці. Вони відчували це, але якийсь несвідомий страх утримував їх, не дозволяв їм наблизитися. Нарешті, струсивши з себе заціпаніння, вони повільно підійшли до ілюмінатора і, опустившись на коліна, зазирнули в диск, що світився, страшне і несподіване видовище відкрилося перед ними. Цей диск являв собою сильне збільшувальне скло на кшталт лінзи, і з нього, як з ліхтаря маяка, йшло яскраве світло від подвійної електричної лампи, що горіла у скляному ковпаку, і живилася гальванічним струмом потужної батареї. У цьому сліпучому світлі вони побачили внизу жахливу, збільшену людську фігуру, застиглу немов кам'яна статуя. Навколо все було всіяне дрібними осколками снаряда. Так, тепер уже можна було не сумніватися. Це був сталевий король у своїй секретній лабораторії Гершульце з його зловісною посмішкою, що оголює звірині зуби. Але Гершульце, що нагадує гігантського сфінкса Гершульце... Перетворений на крижану брилу дією рідкої вуглекислоти, що поширилася від вибуху снаряда, він сидів за письмовим столом, затиснувши в руці величезне, наче спис перо, і, здавалося, ще продовжував писати. Якби не ця застигла усмішка, не цей нерухомий заскленілий погляд можна було б подумати, що він живий, немов викопні мамонти, яких знаходять у зоні вічної мерзлоти в полярних широтах. Цей труп, схований від усіх поглядів, зберігався тут уже понад місяць. Навколо нього все замерзло. Реактиви в банках, вода в посудинах ртуть у чашиці барометра. Марсель із жахом дивився на це видовище, і в нього мимоволі промайнула думка. Яке щастя, що їх відділяє від лабораторії товсте скло ілюмінатора. Ось так і вони неминуче загинули би з октавом, якби не ця перешкода. І зі щелини опустилася вниз легка сталева драбинка. Як сталася ця катастрофа, Марселю неважко було вгадати. В уламках, розкиданих по всій підлозі, він розрізнив осколки скляного снаряда. Внутрішня оболонка снарядів Гера-Шульце, заряджених рідкою вуглекислотою, повинна була витримувати неймовірно сильний тиск. Її робили зі скла особливого загартування із силою опору, що від 10 до 20 разів перевищує опір звичайного скла. Але воно було введено у вживання зовсім недавно. І, як виявилося потім, мало один недолік. В силу якихось невідомих молекулярних змін, іноді без жодної видимої причини, воно несподівано лопалося. Мабуть, це і сталося. Не виключена можливість, що надмірний внутрішній тиск неминуче спричинив вибух, коли снаряд перенесли в лабораторію. Рідка вуглекислота, що раптово звільнилася, негайно перетворилася на газ і катастрофічно знизила температуру навколишнього повітря. Все це сталося блискавично. Гершульце, захоплений раптовою смертю, миттєво перетворився на крижаного ідола. Одна обставина особливо вразила Марселя. Смерть наздогнала Сталевого короля в той час, коли він писав, що містив у собі цей аркуш паперу – що лежав перед ним на столі. Які думки, які слова закарбувало в останню хвилину застигли в повітрі перо цього лиходія? І як дістатися до цього листка? Годі було я думати про те, щоб проникнути в лабораторію. Якщо розбити це товсте скло, вроблене в підлогу, вуглекислий газ вирветься назовні, і жодна жива істота не врятується від його смертоносної дії. Ризикувати життям заради того, щоб заволодіти цим листком? Ні. Це було щонайменше безглуздо. Не можна проникнути в таємницю, не вилучаючи її з рук мерця. Марсель притулився обличчям до скла і спробував розібрати написані знайомим почерком рядки. Сильно збільшені рефракцією букви чітко виступали в яскравому снопі променів. Як і все, що виходило від Гера Шульце – цей лист мав характер наказу. Ось що вдалося прочитати Марселю «Розпорядження БГРЦС» прискорити на два тижні термін експедиції проти Франсивілля після отримання наказу ввести в дію все, що знанишся в інструкції. Операцію провести блискавично, не відступаючи ні на йоту від моїх вказівок. Я хочу, щоб після закінчення 15 днів Францевіль перетворили на «Мертве місто», і щоб жоден із його жителів не залишився в живих. Я хочу нагадати світу загибель Помпеї і змусити його здригнутися від жаху. Точне виконання моїх інструкцій забезпечує бажаний результат. Подбайте доставити сюди трупи доктора Саразена і Марселя Брукмана. Я хочу їх бачити і мати перед своїми очима. Шульц підпис обривався. Не вистачало останньої літери і звичайного розчірку. Марсель і Октав мовчки переглянулися, приголомшені всепоглинаючою ненавистю, якою сповнені були останні думки цього генія зла. Кинувши останній погляд на застигле в зловісній усмішці обличчя, вони піднялися і попрямували до виходу. Там, у лабораторії, у цій могилі, яка зануриться в безпросвітний морок, коли припиниться струм і згасне електрична лампа, Труп Сталевого короля збережеться подібно до мумії якогось єгипетського фараона, яка спочиває у своєму саркофазі тисячі років. Через годину Марсель з Октавом, звільнивши Сігімера, який вельми здивувався цій несподіваній для нього милості, розпрощалися зі Сталевим містом і вийшли на дорогу, що вела до Францевілля. Увечері вони були вдома. Доктор Саразея працював у себе в кабінеті, коли йому повідомили про те, що друзі повернулися. «Кличте їх скоріше сюди!» – вигукнув він і кинувся їм назустріч. Ну що, тільки і міг вимовити він, побачивши їх. «Докторе!» – сказав Марсель. «Ми принесли вам добру звістку. Ви тепер можете бути спокійні. Вам більше нічого побоюватися. Шульце більше немає. Шульце загинув. Загинув!» Вигукнув доктор Саразен і, опустившись у крісло, кілька секунд сидів мовчки, у глибокій задумливості, дивлячись на Марселя. «Дитя моє», – сказав він, нарешті опанувавши себе, – «зрозумій мене, я мав би радіти його смерті, бо вона позбавляє нас страшного лиха. Війни, яку я ненавиджу понад усе у світі, – несправедливої, безглуздої війни. Але, як це не дивно, твоя звістка наводить мене на гіркі роздуми». Чому ця людина з такими винятковими здібностями стала нашим ворогом? Чому не спрямував він свій талант на служіння добру? Скільки користі він міг би принести, якби, об'єднавши свої зусилля з нашими, присвятив себе великій добрій меті служіння людству? Ось що мимоволі заставало стиснутися моє серце, коли я почув ці слова. «Шулце загинув, але розкажи мені все, що ти знаєш про його смерть». Марсель почав докладно розповідати, як вони знайшли Шульце в його таємничій лабораторії, яку він облаштував так, що ніхто не знав про її існування і не міг надати йому допомоги. Він став жертвою свого неймовірного марнославства, бо одержимий ідеєю самовладдя хотів один керувати всім. Але волею проведіння могутні сили, які він бажав один тримати в руках, раптово обернулися проти нього, і проти його пекельних цілей, інакше й бути не могло, сказав доктор. Гершульце побудував систему, засновану на абсолютно помилкових даних. Найкраща система управління це та в якій немає нічого секретного, і через це кермо влади після смерті одного правителя може бути без жодних ускладнень, передано іншому. Ви зараз побачите, докторе, продовжував Марсель, як усе те, що сталося в Штальштатті. Наочно підтверджує ваші слова. Ми застали Гера Шульце за його письмовим столом. Це той центр, звідки виходили всі накази, яким сталеве місто підкорялося беззаперечно, бо вони не підлягали обговоренню. Смерть застала Шульце раптово в ту саму хвилину, коли він писав наказ. Він постав перед нами як живий. Мені в першу мить навіть здалося, що він ось ось заговорить. Але цей злощасний винахідник став жертвою власного винаходу. Він був убитий одним із тих страшних снарядів, якими він мав намір знищити наше місто. Цей снаряд вибухнув у нього в руці в той самий момент, коли він підписував наказ про наше знищення. Ось слухайте, і Марсель голосно прочитав страшний наказ Гера Шульце, який записав на пам'ять. «Якщо до цього я міг ще сумніватися в смерті Шульце», – сказав він. Те, що я побачив у Штальштатті, одразу розвіяло мої сумніви. Життя Сталевого міста припинилося з того моменту, як Шульце не стало. Подібно до того, як у замку з плячої красуні раптовий сон перервав плин життя. Так смерть господаря Штальштатта паралізувала все навколо. Так сказав доктор Саразен. Це рука проведіння. У той самий момент, коли Шульце готовий був обрушити на нас усю силу свого удару, Правосуддя Всевишнього звернуло цей удар проти нього. «Так, так воно і сталося», – підтвердив Марсель. «Але не будемо більше думати про те, що минуло, а займемося краще сьогоденням. Смерть Шульце забезпечує нам мир, але водночас це крах його чудового підприємства, його повне банкрутство, засліплений своїм успіхом і своєю шаленою ненавистю до Франції». Та, зокрема, до вас сталевий король зробив низку необережностей. Протягом тривалого часу він постачав у кредит озброєння різним країнам, сподіваючись змусити їх виступити проти нас. Платежів за цим кредитом не скоро можна дочекатися. Проте мені здається, що, взявшись серйозно за справу, можна було би поставити штальштат на ноги і вжити на благо ті широкі можливості, які дотепер служили ненависті та злу. У Шульце може бути тільки один спадкоємець, цей спадкоємець, ви. Не слід прерікати на загибель таке потужне підприємство. Люди чомусь схильні вважати, що найвигідніший спосіб дії – це цілковите знищення могутності противника. Яка помилка? Я думаю, ви погодитеся зі мною, що з уламків цього гігантського краху все, що може слугувати на користь людству. «Повинно і слід врятувати. І я зі свого боку готовий цілком присвятити себе цій справі. Марсель має рацію». Підтримав його Октав. «І якщо ти, пане, згоден, я готовий працювати під його керівництвом». «Ну, звісно, я згоден і від щирого серця схвалюю вас, діти мої», відповів розчулений доктор. «Ми маємо у своєму розпорядженні достатній капітал. І з вашою енергією та наполегливістю…» ми зуміємо перетворити сталеве місто на такий арсенал, що ніхто у світі не посміє напасти на нас. І оскільки ми, будучи найсильнішими, прагнемо водночас бути найсправедливішими, ми з часом навчимо людство цінувати блага миру і справедливості. Ах, Марселю, які це чудові мрії! І коли я думаю, що завдяки тобі я побачу хоч частину цієї мрії здійсненою, то мені спадає на думку. «Чому в мене не два сини? Чому ти не брат, Октава? Мені здається, для вас трьох не було б нічого неможливого». Глава 19. Сімейне пояснення. Можливо, що в цій розповіді ми занадто мало приділяли уваги особистому життю наших героїв. Постараємося заповнити цю прогалину і присвятити цей розділ їхнім сердечним справам. Потрібно сказати що добрий доктор Саразен, який присвятив усе своє життя високій справі служіння людству, не належав до числа людей, які в захопленні своїм ідеалом втрачають здатність помічати почуття і переживання інших. Фраза, що вирвалася в нього, змусила збліднути молодого Ельзасця. Це не вислизнуло від уваги доктора, пильно подивившись Марселю в обличчя. Він намагався зрозуміти причину цього хвилювання і... Можливо, потай сподівався, що молодий чоловік відкриє йому свої почуття. Але Марсель уже опанував себе і, спрямувавши на доктора, спокійний запитувальний погляд. Здавалося, з цікавістю чекав продовження перерваної розмови. Доктор Саразен, дещо вражений цим дивовижним самовладанням і ухильністю молодої людини, підійшов до нього ближче і... Звичним жестом лікаря, взявши його за руку, утримав її у своїй, начебто мав би справу з хворим, у якого він хотів перевірити пульс, але оскільки Марсель. Мабуть, не здогадуючись про його намір, продовжував стояти мовчки, лікар вирішив сам перервати мовчань. «Марселю, друже мій», – ласкаво сказав він, – «ми ще не раз встигнемо поговорити з тобою про майбутнє Штали та. Татта». Але хіба тим, хто присвячує себе служінню на благо людства, заборонено займатися долею своїх близьких? Мені хочеться розповісти тобі про те, як якась вперта молода дівчина, ім'я якої я потім тобі назву, відповідала своїм батькам, коли вони допитували її, чому вона категорично відмовляє всім молодим людям, які намагаються просити її руки. Тут Марсель досить різким рухом висмикнув свою руку. Але доктор Саразен, зробивши вигляд, що не помітив цього, продовжував, поясни мені, допитувалася мати цієї юної особи. Як це треба розуміти? Що ти протягом цього року відмовила вже двадцяти молодим людям, не побажавши навіть вислухати їх. Адже все це були люди освічені. Зі становищем, з капіталом, багато хто з них навіть дуже непогані собою, чому ж ти так рішуче, поспішно? Не подумавши, не зваживши, відповідаєш ні. Зазвичай ти не така швидка у своїх рішеннях. Відчувши в цих словах докір, молода особа побажала виправдати себе в очах матері, і оскільки вона була чистою серцем і мала ясний розум, ось що вона відповіла. «Дорога матінко, я відповідаю не так само щиро. Як я відповіла би так, якби таку відповідь підказало мені моє серце, я не заперечую, що ви пропонували мені дуже хороші партії. Але сказати вам по правді, мені здається...» що всі ці молоді люди, які претендують на мою руку, цікавляться не стільки мною, скільки тим, що називають найкращою, тобто найбагатшою нареченою в місті, і, звісно, це не викликає в мене бажання відповісти так. І якщо вже ви хочете почути від мене всю правду, зізнаюся вам, що серед усіх цих пропозицій немає тієї, на яку я чекаю, і, на жаль, можливо, вона ще довго змусить себе чекати, якщо тільки що я чую, пані. Вигукнула приголомшена мати, не закінчивши фрази, спрямувала безпорадний, благальний погляд на свого чоловіка, закликаючи його прийти їй на допомогу, але чоловік, мабуть, хотів ухилитися від цього обтяжливого пояснення, або, можливо, не вважав за потрібне втручатися, поки вони до чогось не домовляться. Він зробив вигляд, що не помітив цього відчайдушного заклику, і бідна дівчинка – Вся червона від сорому і образи зважилася висловити все. Я вам кажу правду, Люба Матінко, продовжувала вона. Пропозиція, якої я чекаю, може змусити чекати на себе дуже довго. І дуже може бути, що мені ніколи її не зроблять, і я можу сказати, що ані трохи цьому не дивуюся і не бачу в цьому нічого для себе образливого. Вся біда в тому». «Що я на своє нещастя вважаюся дуже багатою, а він дуже бідний, тому він і не робить мені пропозиції, він чекає. Щоб ми її зробили, – поспішно сказала мати, – не даючи договорити доньці фрази, яку їй боляче було чути. І тут втрутився чоловік, друже мій, – сказав він, ніжно обіймаючи дружину за плечі, – хіба ми могли очікувати чогось іншого, якщо наша донька...» Яка звикла поважати і слухатися тебе відтоді, як вона себе пам'ятає, чує день у день, як ти марнуєш похвали мужньому, достойному юнаку, який виріс у нашій сім'ї, як ти палко приєднуєшся до свого чоловіка, коли він звеличує його виняткові здібності та з розчуленням говорить про його самовіддану прив'язаність до всіх нас. Якби наша донька, бачачи все це... Залишилася байдужою до цього юнака, нам би довелося зізнатися, що ми виростили погану доньку, ах, тату, вигукнула бідна крихітка, ховаючи своє збентежене личко на грудях матері. Але якщо ви з матінкою здогадуєтеся самі, навіщо ж ви змушуєте мене зізнаватися для того, моя душенько? Пестячи її, відповів батько, щоб ти нас потішила, щоб я міг після твоїх слів переконатися». Що не помилився і сказати тобі, що ми обидва від щирого серця схвалюємо твій вибір? Що ми тільки про це і мріяли? А щодо пропозиції, якої цьому бідному юнакові не дозволяє зробити гідне почуття гордості? Цю пропозицію я сам йому зроблю. Так, так, тому що я прочитав у його серці те саме. Що і у твоєму, будь спокійна, я обіцяю тобі за першу ж слушної нагоди запитати Марселя, чи не погодиться він стати моїм з'ятем. Марсель, який ніяк не очікував, що ця довга розповідь закінчиться таким прямим і рішучим питанням, схопився в цілковитому сум'ятті і безпорадно подивився на Октава. Октав мовчки стиснув йому руку, а доктор Саразен взяв його за плече і притягнув у свої обійми. Юний Ельзасець був блідий, як полотно. Так неждане щастя вражає мужню душу і приводить її в сум'яття своїм раптовим приходом. Глава 20. Епілог. Францевіль, забувши про свої нещастя, живе в мирі з усіма своїми сусідами і під мудрим управлінням гідних правителів благоденствує і процвітає. У нього немає заздрісників, бо він насолоджується заслуженим щастям, а його сила вселяє повагу всім любителям брязкати зброєю. Сталеве місто, що колись було одним колосальним заводом, страшним знаряддям руйнування в залізній руці Гера Шульце, нині завдяки зусиллям Марселя Брукмана перетворилося на великий промисловий центр, що об'єднує всілякі галузі корисної промисловості. Марсель уже понад рік насолоджується подружнім щастям з Жанною, а немовля, яке нещодавно з'явилося на світ, є для них джерелом нових сімейних радощів. Октав, добровільно підкорившись керівництву свого невігласа, допомагає йому у всіх його починаннях. Жанна хоче будь-що, будь одружити його зі своєю подругою, чарівною дівчиною з твердим і спокійним характером, яка зуміє прибрати його до рук і зробить його прекрасним сім'янином. Мрії доктора Саразена і його дружини збулися. У колі своїх дітей вони насолоджуються повним спокоєм і щастям. І можна було б сказати заслуженою славою, якби тільки слава посідала якесь місце в їхніх шляхетних прагненнях. Нині можна з упевненістю сказати, що зусиллями усиллями доктора Саразена і Марселя Брукмана Францивіллю завойовано прекрасне майбутнє, і що приклад Францивілля і Штальштата не пропаде марно для прийдешніх поколінь.